21. század Palota játékok és millenium Az ezredforduló forduló közelettével, nagy lendülettel újraindult a királyi palota rekonstrukciója is. A Visegrádi Mátyás Király Múzeum történészei és régészei, építészek, restaurátorok és számos mesterember segítségével állították és állítják helyre a palota termeit, udvarait és kútjait. A látogatók már eredeti fényükben csodálhatnak meg egy zsigmondkori szobát, a Mátyás korabeli konyhát, vagy a trónörökös lakosztályát. Még a palota kertet is sikerült helyreállítani, ahol ugyanazok a virágok, gyümölcsök és fűszer növények teremnek, mint fél ezer évvel ezelőtt. 2000-ben Visegrád ismét visszanyerte városi rangját. A jelenkori város leglátványosabb eseménye a 25 éve minden nyáron megrendezésre kerülő visegrádi nemzetközi palotajátékok. A palotajátékokra számos európai országból érkeznek hagyományőrző haditorna csapatok. Több mint ezer kosztümös szereplő vonul fel a háromnapos rendezvényen, hogy a több tízezer nézőt korabeli lovagi tornával, íjászattal, kopjatöréssel, ostromjelenettel szórakoztassa. Akár csak a hajdani király találkozó idejében az uralkodónak öltözött szereplők, vendégek a dísztribűnről nézik végig a tornát. A palutában már a 60-as évektől kezdve szerveztek komoly zenei koncerteket, a plébánia templomban pedig 10 éve rendezik meg évente a Zenés nyári esték című rendezvényt. A rendszerváltozást követően megalakult a német kisebbségi önkormányzat is, amely a régi sváb hagyományok ápolását tűzte ki célul. A Herkules kút és másolata A díszudvar hangulata nem lenne igazi a Herkules kút nélkül. Ezért a történészek úgy döntöttek, hogy készítenek egy teljes és működőképes másolatot Giovanni Dalmata kútjáról, amit a díszudvar közepére helyeznek, a töredékes eredetit pedig az északnyugati sarokteremben állítják ki. Így ma a dísz belépő látogató megcsodálhatja a kutat működés közben, vizet meríthet belőle, de a szomszédos teremben megtekintheti az eredeti kút feltár darabjait is. A millenniumi készülődés jegyében 1998 és 2000 között készült el a kút másolata, melynek elemeit daruskocsival kellett beemelni a palota falain át, a zárt díszudvarra. A gyönyörű kút tetején a gyermek Herkules viaskodik a legendabeli szörnyel, a hétfejű hidrával, melynek szájai nem tüzet, hanem friss forrás vizet ontanak. Új városközpont Visegrád természetesen nem csak történelmi emlékhely, hanem egy kisváros, melynek lakói élik mindennapi életüket. A település fejlődése sem csak a palota és egyéb műemlékek helyreállításában mérhető, hanem csatornázásban, közvilágításban, utak aszfaltozásában, járdák építésében, új beruházásokban. Az 1980-as évektől újra és újra felmerült a főutca és a Dunaparton futó 11-es főút közötti területen a központ bővítésének ötlete. A templom környezete egyre szűkebbnek bizonyult és hiányzott egy amolyan igazi főtér, középületekkel, kávézókkal. A város vezetősége több fordulóban írt ki tervpályázatot, amelyre fiatal építészcsoportok nyújtottak be pályaműveket. Ők álmották meg Visegrád főterét és az azt körülvevő épületeket. Az új utcák és épületek egyszerre akarnak vonzóak lenni az ide látogató kirándulóknak és új életteret teremteni az itt lakóknak. Ennek megvalósítása a jövő feladata. Játék és pihenés a palotában A palota nem egy átlagos múzeum, itt nem csak nézelődni lehet. A múzeum munkatársainak segítségével a diákok megismerkedhetnek olyan mesterségekkel, mint a kőfaragás, az agyagozás, az esztergálás, a nemezelés, a papírmerítés vagy a könyvkötészet. Játszhatnak középkori gyerekjátékokkal, kipróbálhatják a középkori fegyvereket, az íjazást, a csillakaitást, solymász bemutatón vehetnek részt vagy táncokat tanulhatnak. A királyi palota délnyugati sarokterme csak derék magasságig lett helyreállítva. Itt egy kis szabadtéri kávézó várja a megfáradt szomjas látogatókat. Aki pedig megéhezett, a Salamontorony torony teraszán lakmározhat finom reneszánsz ételekből.